Жерницата, която е и галерия Небелу в центъра, днес предлага едно интересно преживяване от 17 часа. Професора по право Василин Волчков представя книгата си Места събития човеци. Тя включва пътеписи, текстове за минали събития, биографичния сета, разкази за значими български личности и какво още. Сега ще разберем от самия него. Много ми е драго да кажа добър ден в ефира на Хоризон до обед. Добър ден. Аз много благодаря за поканата. Най-напред искам да кажа, тъй като обикновено ме канят по някои други теми. Това е част от моята биография, от която човек не може да избяга. Бил съм вътрешен министр, знаете, заместник министр, служби... Как да кажа, и кои години? Да, правосъдие, От 2009 до 2014? 2009-2013 бях 2013. заместник министр, да, да след После това на малко година... народен представител и 4 месеца бях министр, но радвам се, че сте забелязали, че все пак се занимавам с някои други по-приятни неща. Човек на книгите съм отдавна, сред студенти съм почти ежедневно и това провокира напрекъснато моето любопитство и опит да научам все повече и повече неща, както се казва, човек трябва да се учи цял живот и не от основните ми учители и така, са дори и моите студенти, които ме провокират постоянно да търся нещо ново и ново. Включително назад в историята, но пък от нея също излизат някои много любопитни препратки към настоящето. От това настояще, за което не искате да говорите с унези свои а, шапки от влечеността в а, изпълнителната власт, така да го кажем. Но аз започвам с книгата наистина, защото има какво да се научи. 288 страници, водени от любопитство с главна буква. Това е първата дума в книгата ви. Къде ви отведе любопитството? Към близкото минало, може би третата българска държава, се опитах да разкажа за някои събития, които са не толкова популярни и известни, и най-вече личности. Личности от третата българска държава, един-два ми от периода на нашето възраждане, малко преди освобождението. Но книгата е започвам с така един дял, който съм заглавил места, мои лични преживявания, пътувайки и на сам, и на там. Като освен родния ми край, разбира се, Рилското корито... Невероятният Рилски манастир, към който се опитах да погледна по малко по-различен начин, а именно заглавявайки своят пътепис непознатият Рилски манастир, т.е. точки, които подминаваме в удомите си автомобили без да забелязваме, така да заострия вниманието или на... любопитството на пътуващите към тази точка а, на нашата мила родина. Които вече не могат да го правят с тъсно която също става особен герой на книгата. Не могат да го правят. Това е било изключително преживяване не само на хората от юго-западна България, на всички българи. Мечта на живота им е била да се качат на тестолинейката от гара Кочериново и да пътуват по нея покрай река Рилска до самия Рилски манастир. Това е било изключително преживяване. Тя за спира през 1960-та, т.е. известно време преди вие да се появите на този свят, обаче интереса към нея откъде къде дойде? А, и моите родители, да са живи и здрави, са потъвели наколкократно по нея. Аз съм се родил в година. Още има останали мънички такива артефакти по повод на тази теснолинейка. Тук там е сгради от а, линията не останало почти нищо, но тя е била изключително интересна, вълнуваща. Разбира се, на въглища всичко това се е задвижвало. Цар Борис III също обичал много да пътува по нея. Може би не случайно, обичайки този район, той е пожелал да бъде погребан някога в черквата на Рилски манасир, което се е осъществило в 1943 година. Тук съм разказал за един гумен по това време Калистрат, който също има отношение към, а, а, така да се каже как да го нарека, годините след кончината на Борис Трети, когато той не позволява всъщност да се изрови неговият гроб от черквата на Рилския монастир. Но да, така, посъбрах някои сюжети. Още повече, знаете ли, какво в днешният забързан и дигитализиран свят имаше опасност част от тях да изчезнат, тъй като някои от тях съм ги публикувал, други ги пораширих. Хубаво интернет е нещо чудесно, преди 20 на години някои от тях са публикувани на хартиени издания, които днес не съществуват, няма ги в интернет. Но поки имах и такава случка, имаше един изключително интересен сайт. Аз познавах собствениците и редакторите, правен свят. Mm -hmm. Mm -hmm. Една вече се появиха едни хора, няма да казвам кои са, някои от тях сега имиджо обслужват Върховната прокуратура и буквално изгониха редакцията, защото бяха сключили сделка с собственика. И малко след това. Целият архив на Правен свят, този електронен веб изчезна, беше заличен. Аз там също имах публикации, така че трима благородни приятели, които му помогнаха и финансово да издам тази книга, като сборник от а, такива мои текстове назад през времето, казаха Вескова, виж какво. Ето, какво се случи с Правен свят? Я вземи ги, побери в книга, разшири ги. И така все пак да остане на Хартия нещо, което може да предизвика и читателски интерес. На Хартия получава се интересна кореспонденция с предишен разговор, който водих в това студио за едно фотографско списание, което започва сега да излиза на Хартия. Е. Но пък тази случка, която разказвате за изчезването на архива на правен свят, ни води и към добре познати подобни случки с опита за заличаване на следи, включително от политическа критика в а, голяма медийна група преди време. Нещо подобно се случи с а, карикатурите на Чавдар Николов mm -hmm. в, в нова телевизия, в едно а, уж друго време, така, така ще се изразя. А, но така ще тръгне в друга посока Трудно нашия разговор. може да се прикрие нещо, към което проявяваш любопитство. Не е необходимо да си следовател бил, <къх> си бил прокурор, полицай, разузнавач, Любопитството е в основата на всичко. Така че имаме примери от нашето Бизко които не трябва да оставят незабелязани. Аз съм се опитал, например, по-известни фигури да редувам с по-неизвестни, mm -hmm. по-весели истории с по-тъжни. За съжаление има няколко текста, които са доста минорно оцветени. Но няма как и да бъде другояче, тъй като съм се опитал да покажа хора, които са дръзнали в трудни времена да проявят съвест. И, и тези то... случаи са тежко свързани <към> с със съдебната система. Това са съдебни случаи. Ами да, ето сега ще си позволя да прочета нещо от моят любим общественик писател Кром Александър Дзивгов. Както са го наричали неговите приятели Саша Дзивгов, 33-та година пише една брошура по срещу българското правосъдие и само ще прочета едно изречение. Да видим дали нещо ще ни впечатли. Воден от най-висока почет към висшите интереси на правосъдието, което, както казва Ренан, съставя основата на общественото устройство. Аз издигам глас против някои. Съм забравили се и развилнели и загубили себе контрола служители на българската темида. 1933 година става случайен свидетел на едно кущунство. Политици, съдебни служители в Руси и в София заграбват наследството на един самоубил се, голям фабрикант Папаринов, и той пише тази брошура, в резултат на което, разбира се, това не му е простено. Завеждат се дела срещу него, осъдене за клевета, вкаране уж за малко в Софийски затвор, в Черната джамия и там умира от едно скоротечно заболяване, 36-та година. Това е Александър Дзилгов и след това разбира се големи български интелектуалци правят един сборник, пишат една книга за него. Знаете ли, аз се опитвам, освен всичко друго, да има някакъв принос за това, което правя. Дори за известни хора се опитвам да намеря непознат документ. Опитам се да намеря нещо, което не е показвано пред публика. Много често се опитвам да намеря родната къща, не се притеснявам да го кажа, че обичам да се разхождам и в гробищни паркове, в това не намирам нищо лошо и странно. Така съм обиколил Софийските гробища, за да намеря гроба на кром Александър Зивго, за съжаление не можах да го открия точно него, знам точно къде е бил погребан. Намерих гроба на неговият брат, който също е интересен преводач и така общественик мога да кажа. И така, мога да ви разказвам и за други интересни фигури. Разбира се, юристите са в фокуса на моето внимание, най-известните български юристи до 1944 година, които дори по нашата дисциплина история на българската държава и право в Софийския университет в края на 80-те началото на 90-те години, дори нашите преподаватели дали не знаеха дали не искаха въобще да споменават тези имена, възпроизвели сме ги. Става дума и за класика на наказателното право професор Никола Доволчев. Мисля, че сме говорили тук пред вас за него. За главния прокурор в на 12 години председател на Върховния съд. Това е най известният български въиз до 43-та година, когато умира. Светослав Велчев Бесарабски българин, за професор Никола Саранов, година, когато умира. Светослав Велчев Бесарабски Българин, за професор Никола Саранов, който въвежда и криминалистиката в България, освен, че пише учебници по наказателен процес. Има един интересен депутат, и проправителствен <съкът> Сотири Янев, който от моето родно село Стоп Дукмишко, живота му. А там има една много интересна история. Аз съм и развил, тъй като има и литературен оттенък. Сотир Янев, въпреки, че е проправителствен депутат, но той в никакъв случай не е бил про настроен, голям оратор, освен всичко друго, адвокат, е адвокат на Младени Саев. Uh -huh. Това е писателя, който също е бил арестуван покрай това известно дело от лятото на 1942 година, покрай което, знаете, са произнесени 12 смъртни присъди, 6 задочно и 6 ефективно, Въпцер. и в резултат на което и Никола Въпцаров е бил разстрелян тук, в Границионното стрелбище. И Не беше много ли опитно да се поставя линията на защита адвокатска, която Сотидянеф осъществява на младен Исаев и линията на защита, която е осъществена от адвоката на а, Никола Въпцаров? И в резултат на всичко това Мадени Саев е оправдан заради тази изключителна защита. Разказал съм го подробно в книгата, която осъществява е, Сотир Янев, който, между другото, малко след това, април 43-та година, е разстрелян пред своята кантора като народен представител от адвокат от така наречените, обърнете внимание, черни ангели. С любопитство прочетох мемуарите на Мадени Саев. Знаете, както изтъкваше своята близост с Никола Въпцаров, вероятно човек има и някакъв талант, а може би и принос да се опази една важна част от литературното наследство на Никола Въпцаров. Гостувала в родния ми край, специални музеи се направиха покрай Вапцаров и в град Кочериново преди години. Доживя старост, младени Саев, в мемуарите си. Нито думичка не споменава за това, че негов адвокат през лятото на 1942 година, който го е спасил не само от смъртна присъда, а дори го е оправдал е Сотирянов странна история. А, важно обаче, важно е да се знае и, и тази липса на каквато и да било а, признателност или осъзнаване на а, благодарност, но аз искам да се върна на случая Адзивгов, защото още в началото на своята брошура той подсказва, че ще публикува цяла книга с съдебните неправди. А, смятате ли, че на практика това му коства живота? Това, че а, влиза в а, а, влиза в една морална полза в система, която може да бъде аморална и да се крепи чрез а, аморал. Абсолютно. Съм убеден и съм го написал в очерка си за Саша Дзивгов. Той приживее, всъщност, издава една единствена авторска брошура, mm -hmm. тази, която всъщност цитирах преди да? малко цитирах. Да. Като накрая споменава, домогнал съм се до много подобни случаи прави в българската темида, които ще изоблича публично бе да се притеснявам от нищо. И според мен това всъщност му коства, на... живот. коства и живот. Да, той а, казва, че трима измежду съдиите, които се споменават в брошурата, на практика някои от тях след това завеждат дела срещу него за обида и клевета. Впрочем, ако сега пренесем тази история, бихме казали, че Саша Дзивгов е първият случай на слаб дело в България. Абсолютно. Или на уисълблоър, на така наречения Точно така е, да. изобличител от средите. Вие не на... карате да се замисля, защото аз намерих в архива всъщност второто дело. Не първото, по което конкретно е осъден. Uh -huh. Едно второ дело, което за, никой, за което никой не беше чувал. А именно, изправени са на подсъдимата скамейка собствениците и главните редактори на списание административно а, правосъдие, в което той публикува изобличителни материали. Самото списание изправено на, право... mm -hmm. на подсъдимата скамейка, като главния редактор след смъртта на Саша Дивго също е осъден. Тоест да, наистина това е да. всъщност много е, слаб, слаб Слътво, случай, да. номер едно така, в българската история, макар и с, с задна дата. Сега сянката на държавна сигурност се появява като особен а, главен герой на вашата книга. Пак ще кажа, в тази книга всеки човек а, заслужил разказ, всъщност се оказва преплетен с още много други хора. Така че ако а, човек я чете, не бива да се подвежда по заглавието. А, mm -hmm. от Сотирианев ще разбере страшно много други неща. От този прокурор велчев който няма нищо общо с един съвременен велчев като фамилия, също ще му се отвори съвсем друг, съвсем друг друга и други стаи. Но защо сянката на държавна сигурност беше неизбежна в този раз? Знаете ли, част от героите в моята книга са имали съприкосновени с държавна сигурност, без дори да го подозират. Поради което, това си е мой принцип на работа, освен мемуарни свидетелства, които също имат своята ценност, или работа с държавен архив, задължително изследвам и архива на държавна сигурност в комисията по досиетата. И така наслагвам нещата едно върху друго, понякога ги се съпоставям, за да можем да обрисуваме пълна картина. Ами голяма част от юристите, които съм споменал в книгата, малко след 44-та година са принудени да изоставят преподавателска катедра. Това се отнася и за професор Никола Саранов, например, поради което са наблюдавани от Държавна сигурност. Има един изключителен български писател, той преди това е бил економист, професор Асен Христофоров. Отидох до селото, където построил наречената от него барлога Каштурка, това е Говедарци Самоковско, който също е бил наблюдаван през цялото време до смъртта си в началото на 17-те години от Държавна сигурност. А да, разгар... да разказвам ли за архимандрит Калистрат, който ми е наистина изключително скъп като герой на моята книга. Това е гумена на Рилския манастир. 46-та година на връх Великден пристигат две камионетки с ръководители от Държавна сигурност. Лев Главинчев и Стефан Богданов са ръководителите. И казват, по най-бързия начин ще изровим гроба на цар Борис III. Калистрат свиква всички монаси на един кратък съвет. Документа го има в архива на Държавна сигурност, съм го публикувал в книгата и казва, няма да го позволя, докато не получи поне писмено разрешение или заповед от светия синопт. Заключват ги по и по най-вандалски начин изравят, разбира се, гроба на цар Борис III и след това го препогреват тук в Врана, пък след това, като се прибира Георги Димитров и Васил Коваров от Москва заживяват в двореца Врана не искат да гледат срещу тях гроб на цар макар и предпоследния български цар Изравят го една нощ и до ден днешен не се знае къде са слените останки на Борис Трети. Това не е ли коштунство? Но какво се случва, с, разбира се, с Калистрат? Обект на огромни разработки и издевателство от страна на държавна сигурност. Разчел съм стотиците му ръкописни самопризнания в кавички. Осъден, лежи в Шумен, Колароград тогава се нарича. След това е помилван по едно време, тежко болен, заточен е в Бачково и там умира януари 1959 година. Държавна сигурност се прокрадва в моите текстове, там където е необходимо. Като имайте предвид годината 1944 година, с оглед на историите, които съм разказал, съвсем не е водоразделна, не е разделна година, има съдебни направди и преди това има съдебни неправди и след това, но това, което съм прочел в архива на Държавна сигурност за такива интересни български личности, особено за издилателствата върху тези хора, включително и принудата да станат сътрудници на Държавна сигурност след 1944 година, наистина е неописувамо. Сега последно от мен е, след всичко това, което знаете и което разказвате и документите, които вадите за първи път на бял свят и систематизирате по този начин, има ли някаква надежда? примерно в съдебната система, тези процеси, които наблюдаваме в момента, да са реално изчистващи процеси? Разбира се, че има. Аз, освен реалист, съм и все пак един скромен оптимист. Видял съм какво ли не. И в съдебната система, и в политиката, и в университетите но според мен има надежди и в момента живеем в едно време, което представлява един исторически и политически шанс за промяна. Дано да не бъде пропиляно, и пак ще кажа, всичко опира в крайна сметка до хора, до личности, до човеци. Ако има добър подбор на хора, които да улицетворяват и българската полиция, и българската систем... съдебна система със сигурност, оптимизмът и ще бъде оправдан. Благодаря ви, професор Веселин Вучков. Места събития човеци. Тази книга ще бъде представена днес в книжарницата галерия на Новобългарския университет в центъра.